Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Ladhi la yamutu Wa la yafutu abada Nahmadukallahumma Bimanasikina ada'a Wabi sunnatinabiyika Ittiba'a Tauban, tauban Tauban Li auban Ta yugadiru haubah Allahumma Gafir lana Wali manis ta'farnahu min ahli baitina wa ikhwanina wa jami'al muslimin wal muslimat ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang segala puji hanya tertuju kepada Allah yang tidak akan pernah mati dan sirna selamanya Sesungguhnya kami bertahmid kepadamu, Ya Allah, dengan ibadah manasik haji kami yang telah kami selesaikan dan dengan sunnah NabiMu yang telah kami jalani. Kami bertaubat, kami bertaubat, kami bertaubat kepada Allah. Kami mengharap taubat yang diterima. Kami tidak akan mengulangi dosa-dosa lagi. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang kami mintakan ampunan kepadamu dari ahli bait kami. Saudara-saudara kami dan segenap kaum muslimin dan muslimat Wahai Tuhan yang maha gagah dan maha pengampun Dengan memohon rahmatmu Wahai zat yang maha pengasih